Szerűztok, kedves hallgatók! A Meti Heter Podcast 326. Csekista közszolgáltatását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és izgatottan várom, hogy kiderüljön, hogy a csekisták hogy kerülnek ide. Ha jól tudom, ez a, a KGB elődjének a csekának az alkalmazottját jelenti a csekista. A csekisták azok mindenhol ott vannak egyébként, tehát így. De nézz néz szét, a környekeden van esetleg egy extra szekrény szobában például. Egy gyanús extra szekrény? Áhá! Hát az nincsen, de lett itt egy új festmény a falon, az nagyon gyanús, Nem tudom, hmm. ki tehette oda. Na látod. De egyébként csak onnan jutott eszem, hogy tényleg lesz egy csomó közszolgálati témánk, plusz a partizán nevet, ugye ezt már elvitték, tehát akkor keressünk valami más polgári ruhás erőszakszervezetet. Szép. Aztán ehhez képest, hogy lesz egy csomó közszolgálati témánk, először mindenféle járművekkel fogunk megismerkedni, illetve eszközökkel, amik hát... Hogy is mondjam, csak repkednek az űrben, de ez nem jármű, és mégse jármű. Hát nem, hát ez ekkora egérjárműnek lenne, talán megfelelő. Azt az egerek is gépek. Tehát egy. Kedves gyermekek, házi feladat a következő hétre. Egy 10 x 10 x kockába, ez az úgynevezett cube egyébként, ez a méret. Bele lehet-e hajtogatni egy átlagos felnőtt egeret? De várjál, 5x5-ös. Nem 10 x 10 ez a kicsi. Hát itt a Facebookon 5 x beszélnek, centimétereket emlegetünk. Még sokkal rosszabb, hát akkor egy, egy negyed kjúbszatba lehet-e belehajtogatni. Igen. Ebben az esetben szerintem adjunk, adjunk egy kis uh, mozgesteret a kedves gyerekeknek házi feladatok egészítésére. Nem fontos uh, hagyományos magyar vadegereket, hanem kisebb ilyen ugróegereket is be lehet esetleg passzírozni. Ebben az esetben viszont fotót is kérünk róla. Uh, az ne sérüljön, közben szabadon is a stb. Így van, ez egy fontos szempont. Valamint az is, hogy végre kiderüljön, hogy most miről beszélünk, nekem erről természetesen, mert megkerülhetetlen az a régi vicc eszembe, amikor a japán és barátja barkobáznak. Vagy hát a japán azt mondja, hogy "Hoppá, elduktam valamit a tenyeremben, mi az? Csak nem egy ifitorony? mondja nevetve a másik. Jó, jó, de mennyi? És itt most pont ez a helyzet állt elő műholdal. Ez egy tenyérben eldobható műhold. Igen, ez a magyar smog egy műhold, ami március 20-án, ú most majdnem mondtam egy ilyen ezért ilyen izmost, hogy kerül felbocsátásra, tehát akkor fogja <gül> egy izmos férfi az űrben, vagy egy rakéta. A bajkon úrból lövik majd ezt fel, és, és akkor ezek szerint ez nem is kúbszat, hanem még a cubnál is sokkal kisebb szat. Azt hiszem ez a PQ, de nem biztos, most már egy kicsit bizonytalan vagyok, úgyhogy az tény és való, hogy ott a, a Smog egy Facebook oldalán egy e, chat, vagy hát e, kommentbeszélgetésben valaki feltette a kérdést, hogy nem, nincs -e az, hogy egy 4K-s kamera most már egy 2021-ben belefér egy 5 x 5 kockába. És akkor erre válaszolt a főnök úr, hogy beleférne, csak annyira kicsi lenne az érzékelője, hogy nem férne el rajta négy pixel, E emiatt gondoltam az ötször ötszöröd szülöttet. És hogy ez azért érdekes, mert ez igazából a második magyar ö, műhold, és. Ö, és az első a maszat egy is nagyon izgalmas volt, annak ugye az volt a trükkje, hogy kb. Nokia kamerát is vitt magával és csinált ilyen. Igen. közébén a űrfotókat, amikről amik mégis csak az első magyar űrfotók voltak, és ezért jól megnéztük, hogy egyól is nem hajlik a bolygó. De ezzel ez egy olyan dolog, amit ö, a bmw n meg tudtak fotózni a saját. Ö, űryeszközükből, és egyes emberek a mai napig nem hiszik el, hogy hajlik a bolygó, szóval, hogy na, pedig neked bizonyítani, látod, csinálsz egy jó szemináriumot, összeraktok egy, egy műholdat, és már is megvan a bizonyíték, bárki utánuk csinálhatja. A másik pedig, hogy ez egy olyan ürezköz, aminek így lehet szerintem örülni. És a szeretetőséget azt úgy értem, hogy hát ugye készül majd a következő nagy magyar műhold, ami geostacionárius, geostacionárius pályán fogja nézni, Hazánkat, és azon már most látszik, hogy egy it az az atomnagy Panama keretében fejlesztik különböző nerközeli körök. Tehát, hogy addig örüljünk a smognak, amíg az, az van, mert a következő műhold az már nem lesz ennyire boldog. És a következő is ilyen kicsi lesz? Nem, az rendes nagy műhold lesz. Ja, értem, hiszen a kicsin biztos nagyon nehéz nagy tanulmányírásokat realizálni. Szerintem egyébként meg lehet azt oldani, de nem, az egy, az egy normális méretű nagy műhold lesz meg, az hosszú időre is rakják fel, meg nem is egy egyetem csinálja majd, hanem ö, különböző mészáros közeli emberek. Csodálatos, közben én megnéztem, és ö, Pocket Cube-nak hívják azt a méretet, amiben a Smog egy is indul, és ez a ez az 5x5x5 centis azt nem néztem meg, hogy a, tehát mindegy. Na, jó, így valahogy. Iszonyú cuki egyébként nagyon bírom azt, hogy művoldnak lehet nevezni valamit, ami akkora, mint egy dobókocka. Jó, nem, akkor, mint egy dobókocka, akkor, mint egy kis összecsökődött bűves kocka. Körülbelül. És minden oldalról egy kis drótantennák lógnak róla, de körülbelül úgy, ahogy a bolond tudós fejéről az utolsó hajszálak. Az egész végtelen barkácsnak látszik. De ettől még szeretem. Bocs, és mit fog csinálni a smog egy? Azt hiszem, hogy elektros smogot mér. Tehát ezzel már van egy kísérlet is, egy olyan nagyobb fajta. Aha, és küldi vissza az okosságot, gondolom. Tehát nem az, hogy majd lejön egyszer egy leszálló egységgel. Ezek jellemzően rendkívül szerencsétlen módon szoktak leszállni, tehát szét a francba, a légkörben, ezt küldi majd le. Egyébként ilyet már a, a masszat is tudott, tehát azt is, azt is be lehetett fogni, hogy rádióanatőr voltál. Értem. Itt van egy gyors zárójelemmékhoz, ez hová jutottunk, mennyi idő alatt, típusú ó. Hát, szinte teljesen felesleges Köldök nézés hogy volt ugye annak idején a Sputnik, ami egy jó nagy focilabda volt, ami keringett a földkülés és sípolta azt, hogy fent vagyunk az űrben, mi szavétek. És most megnéztem azt, hogy az, az, az így mekkora volt. És az átmérője 58 centi volt, 83 kg, és ebbe, ebbe rakták bele a sípoló egységet, ami le, lemorzészta azt, hogy kint vagyunk az űrben gyerekek. Aha, hát most meg 5 5 öt centi vagyunk. Na jó, de ugye nem azért vagyunk ilyen kicsik, mert nem tudom, mert nem tudunk nagyobbat. Tudunk nagyobbat. Most szálltunk le a Marson, biztos emlékszel. Ö, igen, igen, igen, igen. Hú, mennyi idő volt haza hazajönni utána, vassza meg. <gül> ja, hanem hogy, hogy azért csinálunk ilyen kicsiket, mert most már ebbe a kicsiben is elfér annyi technika, amit már érdemes felküldeni az űrbe. Persze, persze. itt esküszöm véletlenül találtam a Wikipédián, kedves hallgatók, fent van az a fotó, hogy a Sputnik utolsó megmaradt darabja az hogyan néz ki, mert a Sputnik is visszatért a légkörbe, majd pedig ott uh, cifit szavatokra égett széllyel. és talán végig még bele is csobbant az óceánba, hová ezek szoktak. Tehát egy darab maradt meg belőle, az, ami a Földön, földön volt. Ez a... Vannak a kütyükben azok a kis uh, műanyag uh, fólia vackok, amik az tartóba vannak bevezetve, hogy nem erüljön a távirányító, amíg ül a polcon, kicsomogatlan állapotban a jószág. Ellenben, amikor kicsomogat, akkor kihúzod ezt a műanyag fóliát belőle, létrejön az érintkezés, zár az áramkör, és onnantól kezdve üzemképes a cucc. Ezt az 50-es évek végén még fémből csinálták, egy ilyen hát leginkább sörnyítő fül alakú dolog. Ez az, ami megmaradt a Sputnikból, és pont ugyanez volt a, a feladata neki, hogy nem erüljön addig az aksi, amíg fel nem lövik. Értem. Szép emlék biztos fontos helyet kapott egy híres polcon. Hm, jó. Ez egyértelmű, hogy valami vitrinben van kiállítva valahol. Na mi újság az autók világában? Mindenféle autós cikket hoztál ma nekünk, úgy látom. Annyi érdekes dolog történik, én próbálok ezeknek ellenállni, de, de nem mindig megy. Például euh, Amerikában a Canoe... De ugyanígy istenem. Nevű cég. Az csinál egy olyan pickupot, ami nem úgy néz ki, mint a Cybertruck, hanem, hanem vadul használhatónak tűnik -e helyett. Eleve van neki külleme, alakja, ott, ahol a, a, a kebnek, a, a vezetőfülkének a teteje van, oda rá lehet rakni egy ilyen nagy, nagyobb fajta csomagtartót, ahová fel lehet dobálni a szerszámos ládát meg a tartalék gumedlit. Normális kinézű platója van. Jó, nem öt darab izé elvágott acéllemezből kell ha nem bonyolultabb gyártani, de hogy autóbb formájú dolog, és amennyire buboréknak tűnik, annyira, annyira egy bevált dizájnra épített az összes ilyen, hú, forward controlnak szokták ezeket hívni. Ö, az a fajta teherautó pick terepjáró, ahol, ahol nagyobb az első kerék felett ülsz, ö, azt a dizájnt követi ez is. Már, már rá kívántam. Itt ugyan nem ülsz az első kerék felett, már csak azért sem, mert nem is engednék a mai autótervezési szabályok. Ahhoz mm. szerintem kevés a gyűrűdő és látszik, hogy itt a, na mindegy, ez igazán d csak kötekedés, csak kicsit úgy felhúzotta a, a jelopniknek ez a, ez a cikke, ami ilyen e, lelkes cinizmussal kéjeleg abban, hogy a Cybertruck egy mekkora hülyeség bezzeg ez meg milyen jól néz ki. Közben én egyrészt azt gondolom, hogy ja, mert hogy ez egy ilyen régi jól bevált dizájnra épít szemben a Cybertruck-kal, a Cybertruck is egy rég jól bevált dizájnra épít, csak az a másikra az, amit mondjuk a, mit tudom én, a Toyota pickup, meg a, tehát azok az ilyen e, hagyományos autó elejű és pickup up hátuljú dolgok szoktak képviselni. Az is egy elég elterjedt dizájn, egy kicsit újabb fajta egyébként, mint ez a, ez a Forward Control kisbusz. De mindegy, szóval, hogy, hogy ebben, tehát lényegében a cikk arra van felhúzva, hogy ez milyen praktikus bezzeg, milyen szar a Cybertruck, ezt a részét aztán én elengedtem, és ha megnézzük magát a, a kenúst, pontosabban hát a Kenúnak a pikapját, akkor az egy, egy nagyon viccesen kitalált dolog. Tehát azt lehet benne szeretni, hogy van benne zárható szerszámos láda, meg jól lehet lenyitni az oldalát, meg van jó fajta felépítmény rajta. Igazándiból mint jövő autó, nagyon kevés. Tehát lényegében az első szélvédőn kívül, ami egy ilyen buborék szélvédő, nem pedig egy síklem, azon kívül semmi jövőszerű nincsen benne, elektromotorral működik, ami dicséretére válik, De az egész ilyen nagyon praktikusra van kitalálva, azt azért lehet benne szeretni. Nekem, tehát ami engem abszolút megnyert, az a tetőcsomagtartó. Mert azt a Cybertruck-tól egy az egyben lespórolták, mert szarul nézett volna ki rajta. Hát igen. Miközben, ha elfogadjuk azt, hogy ezek legalábbis részben munka autók, másrészben nyilván faszméregetésre használt gépérművek, tehát a munka részéhez nem árt, hogy van hová pakolni a kocsiban. a, hát a cybertruck is van hova pakolni. M nem, nem nagyon akarnék a Cybertruck védelmére szerződni, mert, mert szerintem is a világ legrosszabb, vagy legrondább jövő lerajzolós kísérlete, de speciál praktikumban azért az is ott van valahol, nem annyira jó, mint ez a cucc, az biztos, de az is e, tudja azt, amit az átlag pickup trakkok tudni szoktak, plusz még egyszerű állítani, meg előállítani, meg kevésbé sérülékeny. Szóval azért annyira nagy különbség nincsen, és hát munkában is sokféle munka van. Ezeket a pickup trakkokat azért használják mindenre, Amerikában például iskolába járó autónak is, meg általános családi első autónak is, hát amire meg, amire meg pont jó a Cybertruck is. Az más kérdés, hogy ezeket az amerikai tudom én Ford a sokat fogja eleváltani, majd a Cybertruck gyönyek között, tom, hogy nem. Elvben az a, az a remény, hogy azokat váltja le, mert ha már valaki annyira paraszt, hogy mindenképpen csak ebbe tudja magát megvalósítani, lehetőleg egy olyan Hát vagy nagyon nagy Ford, vagy nagyon nagy dodge a volánja mögött, ami, aminek a látóterébe teljes iskolás csoportokat lehet beterelni, illetve ez a vakfoltjában a, és gyalogos védelmileg katasztrófa, akkor legalább ne szennyezzen közben. Hát ezt majd meglátjuk, de akárhogy is lesz, nagyjából azért ilyen szempontból egy kategóriában indul a trak meg, meg a Canoze, mind a kettő egy-egy ilyen egyelőre még csak koncepcióként, vagy annál alig jobban létező valami és mind a kettő valószínűleg az az árkategória lesz, amiért az ember lehet, hogy inkább házat vesz ott a középnyugaton. Na jó, akkor azon van egy igazi jövőautóm neked. Erre igazán nem mondhatsz semmit. Ez a Dacia-nak a springje, aminek van most már román ára is, plusz hozzá lehet nézni a román elektromos autóbeszerzős támogatós akciót is. És tulajdonképpen a, rendki, a rendkívülfapados autónak a rendkívülfapados verzióját, azt ott már... Már olyan pénzért adják oda, amiért hasonló méretű, hasonló tudású kocsit nem nagyon kapsz, és vagy csak hibridből, ami, ami hát én fél megoldásna. Tekintve, hogy én, ami számot láttam eddig, a, hogyan töltik újra az emberek a plug hibridjüket témában készült, az a leginkább se, hogy volt a válasz rá. tartozik a hírhez, hogy de maga a cikk is azt írja, hogy, hogy valóban Romániában olcsó megszerezhető a Dacia Spring, mert hogy majdnem az árának a felét azt odaadja a román állam támogatásként Ezzel szemben itt Magyarországon is úgy harangozták be, hogy majd ez lesz az első 4 millió forint alatti elektromos autó, amit meg lehet venni. Hát ez legfeljebb az állami támogatása lenne, majdnem igaz, úgysem egészen, de az állami támogatás az idén még nem elérhető, a tavalyi az másfél nap alatt fogyott el, mármint szó szerint másfél nap alatt, illetve hát ezért a ezért a kicsit több mint 4 millió forintért, hogyha az állami támogatást idén is kiírják, és valaki olyan szerencsésről sikerül lecsapnia rá, akkor kapsz egy olyan autót, amiben városba egyedül közlekedgetni, egészen oké, okay, de országútra semmiképpen ne menjél vele, mert az a 45 lóerő, ami van benne, az lényegében alkalmatlanná teszi arra, hogy előzzél vele az érdi emelkedőn, aztán végképp ne próbálkozz, Cserébe viszont annyira fapados, hogy tényleg nagyon fapados, ami ma már, már, -már szokatlannak mondható, hogy légkondi sincsen benne, meg mármint, hogy extra ként rendelhető a légkondi, meg extra ként rendelhető. Le lehet húzni az ablakot kézzel, hé. Hát igen. Még lehet, hogy elektromosan is. Igen, de egyébként azt hiszem, hogy az elektromos ablak emelő sem széria tartozik. A... Azért emlékszem érvénykeni erre az autóra, mert tavaly Láttam róla két videót is a YouTube-on először, Magyarorsi Csaba csinált egy videót arról, hogy de jó, végre tényleg lesz egy 4 millió alatti elektromos autó, ez mennyire menő már. Majd Hándrás is csinálta erről egy videót, ami arról szólt, hogy hát ez azért nem lesz 4 millió alatt, 100 darabot gyártanak belőle, pontosabban 100 darab érkezik Magyarországra 2021. augusztusában, valamint fapadosabb, mint egy 10 éves Suzuki, Úgyhogy ő szerinte ez inkább csak egy kamú, és nem egy valami. És hát úgy tűnik, hogy neki lett igaza, amennyiben drága is lett, tényleg nagyon kevés jön belőle, és tényleg nem lehet 4 millió alatt megvásárolni. Nos, figyelj, az az autó, amit ki lehet vinni elektromosból az országútra, az hát, létezni létezik, de nem ennyiért. De nem ennyiért semmi nem létezik, nagyjából. De hogy, de hogy ez meg ez még nem oda, tehát hogy ez arra nem is alkalmas. Nem, ez, ez egy városban járós autó, annak van tervezve. Hát ezt sok másikra is mondják, de azért, tehát ebben mit tudom van egy azt hiszem 24 kWh akkumulátor a Renault Zoe-ba, ami egy nagyon népszerű, jó árban kapható, kicsi városban járós elektronos autó. Van egy kétszer akkora a kupak, 50-valahány kWh, meg van benne azt hiszem négyszer ennyi erő. Szóval nem lenne muszáj, de értem, értem, hogy cserébe olcsó, az a baj, hogy nem annyira olcsó. Meg, ha megnézzitek a Hándrás videót, amit majd belinkelünk az adásnaplóba, Krabó kiderül, hogy ez az autó egyébként egy kínai autó, egy az egyben, tehát csak egy átcímkézett kínai autó, Kínában valóban meg lehet venni három millió forint körüli áron, és ott még van is benne mindenféle extra tudás. Tehát Hándrás azt fejtegeti, hogy három hogy milliér, azt mondja, oké, okay, de így ért, vagy hogyha nem sikerül azt a egyébként a gyakorlatban majd, hogy nem elérhetetlen állami támogatást megszerezned, akkor már 6,6 millióért kell ezt a Dacia Spring-et megvegyed. Szóval 6,6 millióért egy e, ilyen cuccot azért nem biztos, hogy már ajánlana megvételre. A 6,6 az más szituáció. itt persze pont a múltkor néztem egy ID3 tesztet, ahol elkövették azt a hibát, hogy egyszerre próbálták autóként tekinteni a használni. Ez a Speed nak volt azt hiszem, a szama tesztje, Lementek vele a Balatonra, majd pedig megnézték, hogy vissza lehet-e jönni. És az jött ki, hogy nem. És egy darabig töltögeti az ember otthon a kanócból, ami alatt megnézi a Balatont, megsimogatja a sástetejét, enniad a jégbefagyott kacsáknak, köveket dobál a jégre, nosztalgiázik, majd visszajön és azt látja, hogy nem tudom, 3,5%-kal több van benne, tehát még ugyanúgy kell a pályán keresni a végén egy gyors öltött pénzért hogyha az volt a terv, hogy visszaér aznap Budapestre. És az viszont egy drága autó. Igen, de aznak mondjuk van gyors töltés funkciója, tehát ezt legalább siófokon fel tudod tölteni, mondjuk 20 perc alatt 80%-ra, nem tudom a pontos számokat, de valami ilyesmi. A opcióként rendelhető a gyors töltés, de csak valami nagyon lassú gyors töltést lehet hozzá. Rendelő, úgyhogy azzal se érsz le a balatonra, de azzal legalább nem is próbálkozó mereszedbe se jut, hogy elinduljál vele a balaton felé. És akkor képzeljük el azt a szituációt, amikor papám a lementek a balatonra, csobbantak egyet, lefáradtak, stb. Majd pedig amúgy lángos mazatosan napok a, a közlétszereiddel, is. most itt ülünk a parkolóban 20 percet, mert tölt az autó. Hát igen. Ma ez az elektromos autók, hogy mondjam, egyik vele járója. Cserébe vannak pozitívumai, de hát nyilván. Vagy én nem nyilván, de én ezt úgy tekintem, hogy elképzelem azt, hogy mondjuk kettő év múlva minden valószínűség szerint már egy más akú technológiára lehet számítani, amiben már sokkal több elfér már, mint hogy nagyobb teljesítményű lesz, és akkor, akkor már meg lehet tenni ezt a, ezt a Balaton távolságot, addig meg a Velencei tó marad a budapesti apukáknak, ha nem bírnak ki 20 percet a parkolóba, vagy nem tudnak úgy gondolkodni az érkezéskor, Feldugják töltőre, és csak utána mennek fagyott kacsát keresni. Hmm. Az a baj, ez az új aku technológiával, amikor még fiatal voltam, naív és csillagott a szemem, akkor ebben még így hittem, hogy majd jön tovább, a fal is fog majd kapni egy vajszínű árnyalatot. Állítólag most már ez itt van a kanyarban. Igen, igen, igen, csak az a gond, hogy a, tehát az telefonok elterjedése, óta várjuk az új aku technológiát, amitől minden jobb lesz de sikerült úgy felskálázunk mindent mellette, hogy tulajdonképpen sosem volt jó, és a végén minden mindig egy napig bírta. Ó, ne üvéskedj! Az iPhone-ok -ok már bőven több mint 24 óráig bírják, azért ez egy nagy előrelépés. Még emlékszem azért az iPhone 5-6 környékén. Délután az ember már muszáj volt, hogy feldugja töltőre a munkájén. Jó, nyilván emlékszem azokra az időkre, amikor az iphone konnektortól konnektorok jártak, mint a GNU csordák az oázisok között. Igen. Ami nyilván tök máshol van a GNU és az oázisok, mindegy is. De szóval az akkor is röhelyes volt. Ö és igen, az egy napot elérő telefont azt már elértük, a talán a két napot is. Ö de elég öreg vagyok ahhoz, hogy emlékezzek a buta telefonokra, tudod? Ja, azok sokáig bírták cserébe, nem tudtak semmit, csak telefonálni. Ez igaz. A, nem tudom, én azt látom, hogy egyébként az életünket közben kialakítottuk úgy, hogy most már senkinek nem okoz gondot ez a töltés dolog. Aki ezen aggódik, az hord magával vésztöltőt, és ugyan szoktam olyat hallani, hogy bocs, lemerülök, de olyanra most már az elmúlt több évből nem emlékszem, hogy valaki ez olyan igazi, vagy mármint, hogy ismerősen, vagy én magam igazi bajba kerültünk volna, amiatt mert lemerült a telefonunk. Valahogy megoldja most már az ember, tehát hogy ez így beépült a mindennapjainkba, tudunk ezzel együtt élni, már nem olyan nagy baj, hogy, hogyha az akum, vagy a telefon akkumulátora az csak egy napig vagy másfél napig bírja, úgyhogy egyébként most már vehetsz olyan kínai telefont, ami bírja három-négy napig is, meg aztán vannak olyan trükközős megoldások, amikor annál tovább is. Nem tudom, nekem ezzel nincs különösebb. Problémám. Azt viccesebnek találom, amikor a, az Apple Watch nem bírja egy egész napot, és ezért éjjel alvásfigyelés helyett töltőn kell neki pihennie. E, miközben más okos órák például, ami itt van a karamon, igaz korán sem olyan jó, mint az Apple Watch, de hetente egyszer szoktam tölteni. Akkor is egy olyan 20-25 percig talán, vagy mondjuk egy órát is lehet, de annyit nem, nem szokott kelleni. Szóval, hogy azt egy kicsit viccesebbnek tartom, de látható módon az Apple Watch tulajdonosok ezzel is együtt tudnak élni kényelmesen. Nagyon elgondolkodtam, hogy magunkra úszítsam a kedves hallgatókat, vagy sikoljunk tovább a következő témára. Hát szerintem, és erős leszek, és sikoljunk. Ó, pedig pont fel akartam vetni, hogy legyünk bátrak és úszítsunk. De nem tudom, mert én azt érzem, hogy igazándiból, tehát ez a egy hétig bírja a telefon, ez már nem egy vásárlói igény. Ezt már csak tech újságírók szokták fejróni, miközben már senki nem várja el. Ferenc az elmúlt egy évben nekem is ritkán merült le a telefonom. Tudom, de nekem az az előtti egy évben is nem ritkán merült a telefonom, pedig akkor eljártam olykor itthonról. Én előtte emlékszem olyanokra, általában volt, egyrészt eleve itthonról dolgozom. Másrészt az a plusz fél kiló, ami bekerült a táskámba, az, hogy kiszervezték az töltését egy powerbankbe, az tulajdonképpen megoldja ezt a problémát, ráadásul akkoriban a telefonom egy közepesen elterjedt kábellel töltődött, azóta USB-c-re állt. Által következő készülik, ami egy kicsit szarabb, hiszen az sosincsen senkinél. De legalább nem lightning az is valami. Igen, igen, lightning az aztán, de mondjuk egyébként lightning szokott lenni. Nem, lightning egy csomó embernél van, csak ők éppen a telefonjukat töltik vele. <gül> Na jó van, menjünk tovább, van itt még egy autó. Igen, amennyiben. De ez nem is autó, hanem autós hír igazából. Amennyiben volt egy teszt arról, hogy a különböző... letérről már beszéltünk, vagy egy nagyon hasonlóra már beszéltünk? Nekem nem rémlik. Arról szerintem volt szó, hogy a különböző vezetés automatizáló, vagy vezetés segítő rendszerek, azok ellustítják az embert. Mint ahogy ellustítja az embert az, hogyha hogy elvesz hogy vonja a figyelmet, hogy nyomogatni kell mindenféle szartakocsiban, ami igazából veszélyes. És hogy ez eseten, esetenként olyan, olyan, hát ha nem is minden autóban ilyen levő, de mondjuk eltérhetnek rendszer és igaz, mint az adaptív tempomat, ami nem fogja, ha 75-re beállítottad, akkor 75-tel letolni az előtted levő autót, amíg össze nem értek, hanem egy határon belül lassít, gyorsít. És ez azt okozza, hogy a sofőr egy picit kevésbé figyel a vezetésre. És azt nézték meg, hogy azok a sofőrök ilyen gépjárművekkel közlekednek, azok észreveszik ki azt, hogy elhalad a másik mellettük. Egy olyan kocsi, aminek a hátuljára a hát fel van a ragasztva egy ö, ilyen ö, figyelj rám zöld színű, vagy elő rendőrzöld, mi ennek a színnek a neve? Neon zöld. Láthatósági mellény színű, láthatósági mellény. Láthatósági kapucnis kabátot viselő, egyébként rózsaszín pluszmedve. Jó nagy pluszmedve. tehát egy életnagyság. Igen, igen, igen, gyermekméretű. És megkapóan sokan nem észlelték ezt, mert el voltak helyette foglalva azzal, hogy nem figyeltek vezetés közben. Igen, igen, a kutatók kerestek valami olyan megoldást, ami nem túlságosan vonja el a figyelmét egy átlag autósnak, de azért eléggé fel... felhorgasztja a tekintetét ahhoz, hogy később biztos emlékezzen rá, hogy aznap találkozott -e ezzel az autóval. Szerintem szép választás egyébként a rózsaszín grizzli mackó, Láthatósági melleinkben. Igaz, az a fajta dolog, hogyha az ember találkozik vele és észleli is, akkor, akkor az megragad. Nem gyakran lát az ember orosz mackót. Sőt, hát igazából az a fajta, amit, hogy megpróbálja előkaparni a bármelyik rekeszből a telefonját, hát le tudja kattintani, egyébként szintén veszélyes módon. Vagy a menetrögzítő kameráról le, lemarni azt a, a perces klipet, amiben belátható, és körbe a haveroknak, hogy nem hiszitek el, mit láttam. Hát igen. Igen, ezt egyébként meg tudom erősíteni, hogy a támogató rendszerek azok kevésbé éber sofőröket eredményeznek, de hát valahol végül is ez is az ő feladatuk, hogy ez, ezért vannak, hogy, hogy bizonyos dolgokat automatizáljanak, amit eddig a sofőr csinált, azt most csinálják helyette, és ezért arra már nem kell figyeljenek. Ez persze azt nem jelenti, hogy emiatt a, hogy mondjam, bezárkózhassanak jobban a kabinba, tehát tőle még nyilván ugyanúgy érdemes figyelni. Egy ideig aztán, amikor a Tesla vezet helyetted, akkor ugye definíció szerint nem kell igazán már neked vezetni. Igen, tehát ebben az lenne a dolguk, hogy a sofőrt hagyják figyelni, úgyhogy közben nem az autó apróságainak üzemeltetésével van elfoglalva. Bár mondjuk az egy nagy kérdés, hogy a hagyás figyelmeztető, az, az, azt így hogyan gondolták mondjuk. Tehát ő arra azért csak, csak a sofőrnek kéne ügyelnie, hogy a sávban maradjon, mert hát mit csinál, ha nem ezzel foglalkozik. Igen, inkább azt mondanám, hogyha van az embernek egy ilyen adaptív tempomatja, meg egy sávtartó automatikája, akkor azért az autópályán már olyan nagyon sok, mindenre nem kell figyeljen. Ráadásul az adaptív tempomat ugye azt feltételező, hogy vannak benne előrenéző radarok, ami azt jelenti, hogy egy váratlan akadály előtt vészfékezést is akár vagy be tud mutatni, vagy legalábbis tud szólni a sofőrnek mindenféle módon. És akkor valóban akkor mondhatjuk azt, hogy és akkor most már a sofőnek semmi más dolga nincsen, csak nagyon figyelni az útra, csak tényleg akkor minek, hogyha amúgy nem kell semmit csinálni? Hát ez az egyik gond, hogy abban borzasztóan rosszak vagyunk, hogy, hogy úgy figyelemmel tartani dolgokat, hogy közben nem kalandozik el a figyelmünk, de közben nem kell mit csinálnunk. Tehát ez a, ez, a, ez a halálos csapda igazából a kettes szintű önvezető, ami már létezik, és a négyes szintű, amit már magára lehet hagyni, és a sofőrnek nem kell figyelni közötti, hát ha Ankenyveli van, akkor veszélyes őgybe, vagy nem tudom én miben. Hát ez a csapdája valóban. Most gondolkodom, hogy hogyan tudnék belekötni ebbe az állításba, de nem jut a semmi, mert valóban ez tehát ez egy olyan átmeneti állapot, amikor az ember már úgy érzi, hogy nem kell vezetnie. A fejlesztők is egyébként úgy gondolják, hogy valójában már nem kell, hogyha jól működik a rendszerünk. Ha meg elég, eléd ugrik egy gazella csorda, akkor az továbbra is neked kéne kivédeni amit valószínűleg jobban ki tudná védeni, hogyha te vezetnél. Hát ez ilyen, de valószínűleg az egész rendszer szemlélet te ezeknek a dolgoknak arra van építve, hogy túlnyomó többségében az időnek nem ugrik elén gazellacsorda, és nincs semmi rendelenes működés, tehát valószínűleg statisztikában az fog kijönni, hogy egy ilyen támogató rendszerekkel felvértezett autó az még mindig átlagban sokkal kevesebb balesetben fog részt venni, mint egyenélkülműködő. Itt ez egy nagy kérdés, ahol az autópályán elképzelhető amúgy. Bár én mondjuk jobban biztonságban érzem magamat, hogyha nem kell feltételeznem minden más autósról, azt, egyébként nem figyel oda. És, és az nekem könnyebb emberi sofőrként, hogy megállapítsam azt, hogy valaki gyanúsan nagy hülyeségeket csinál előttem, vagy mögöttem, és emiatt le, leengedjük el, menjen Isten hírével, legyen minden messzebb, hogy én már csak majd a helyszínen röndőről találkozzak, amikor elhadok mellette, vagy, vagy ismeretlen módon kiszámíthatatlanul viselkedő dolog, dolgot kell ilyen feltételeznem. Azt tudjuk, hogy az emberek hogyan tudnak hülyék lenni az utakon. Majd össze tudnánk szedni azt a 5-10 leggyakoribb nem is hibát, hanem hibás viselkedést, vagy, vagy észszerűtlen viselkedést, amivel össze lehet futni. És ezt így kívülről meg is lehet állapítani. Ott van megint valaki, cikázik a sávok között, az ezt fogja csinálni a továbbiakban is. Hát igen, csak ezzel neked másik sofőrként többnyire semmi dolgod nincsen. De ezen gondolkodom, hogy, hogy ugye, 30 éve vezetek autókat, és uh, hányszor volt ez alatt, a 30 év alatt olyan szituáció, amikor más sofőrnek a az, ahogy így mondod, az ilyen gondatlan hülyeségem miatt nekem kellett egy helyzetet megmentenem, vagy szóval aktívan kivezetnem az autómat abból a veszélyből, mert különben baleset lett volna. És hát mondjuk volt ilyen, de mit tudom én, három alkalom, harminc év alatt, vagy öt, vagy valahogy, szóval nem olyan nagyon sok azért. Tehát ez a, a sok felelőtlen autós, aki között, körülötted vezetget, azok vannak ugyan, de azok nem szoktak többnyire semmit csinálni. Szóval azokkal nincs dolgod. legfeljebb. A mutatója, de hogy na te hülye, mit csinálsz, most minek kell egy gyorsulási versenyt rendezni, de nem kell tőle, megvédened magadat. Ö, aktívan nem, passzívan igen. Tehát hogy azért nem kerülünk ilyen helyzetekbe, szerintem. Mert, mert már tudjuk, hogy, hogy annak a csávónak ki kell állni az útjából. Tehát, hogy ez nem, nem arról a szituációról beszélek igazából, amikor valaki pont előttem fog keresztbeállni, mert úgy érzi, hogy hogy itt ezen a jeges sarkon kell driftelnie, hanem amikor látom már a visszapillantóban, hogy ott van valaki, aki nyolcaszt szor vált mögöttem az éve sávot, akkor, akkor tudom, hogy ez előttem is cikázni fog, akkor én meg kiállok oda, hogy ne, tehát nem teremtek neki lehetőséget arra, hogy az én környékemmel legyen hülye. Értem, te az óvatosságot írod most körül ilyen szépen, vagy a, ahogy mondani, szokták a defensív vezetést. Hm, nem tudom, én nem vezetek defenzíven egyébként úgy igazán, és uh, ennek ellenére is nyilván mondhatjuk azt, hogy szerencsém volt, de szóval nem, tehát én láttam sok ilyet természetesen magam körül, de de az, hogy aztán, hogy, hogy ha nem, hogy mondjam, hogy valaki nem húzódott le, és ezért aztán fejreállt, ilyet nem láttam soha. Biztos vannak ilyen történetek, de azért nem ez a jellemző. Meg kell kérdezni, Ferenc, csak mert mondhatnám, nem mert ez defenzíve gyakran jönnek szembe az autópályán sokan? Nem soha, mert mindig tolatva megyek a forgalommal szembe. Mm. <laughs> Bocsánat, tovább fogom rondani az adás minőségét. A Instagram képek elmesélése című részhez jutottunk, kedves hallgatók. Csodálatos fotót láttam ma. Ö, majd megpróbálom előtúrni, úgyis átküldtem a barátnőmnek, hogy nézze meg, hogy mi a hiba a képen. Ö, kamion, hátsó ajtó, és rá van matricázva a kamionnak az eleje, úgyhogy a két sofőr hátrafelé néz, mint hatolatna. <tosz> Akkor a trollkodás gyönyörű a a a hogy öt percig, hogy gyerekek nyerték a napot. Na igen. Jó, szóval én, én arra biztatom magunkat, hogy inkább higgyünk az támogató rendszerekben, és ne a. tehát ne a, ne a, a statisztikával szembe menő rettegést válasszuk, hanem, a, hanem inkább a felhőtlen és kicsit talán indokolatlan optimizmust amikor ilyeneket használunk. Továbbá jó állapotú fékek és jó állapotú lengés Na Jó, nyilván az nem áll. Azzal szoktam gondolkozni, miközben a, a, a... Na, mit használok? Ezt, ami beállítja a sebességet. A sebességtartó automatikát, ezt a szót kerestem, amit gyakran szoktam használni, hogy a, természetesen leginkább két helyen, autópályán, illetve olyan helyen, ahol tudom, hogy jön egy ilyen kapu és, és ott akkor nincs kedvem nekem centizgetni, hogy pont 50 menjek, akkor ezt rábízom az autómra, Szóval, hogy, hogy miközben ezt használom, azon szoktam gondolkodni, és én figyelek, tehát ilyenkor nem elalaszom meg, nem olvasok újságot, de hogy ennek ellenére is azt gondolom, hogy, hogy biztos, hogy lassítja a reakcióidőmet. Tehát, hogyha most itt előttem az a kamion, akit éppen most előzök, Balról. Lenne egy defektje és elkezdene szépen olyan tudod, olyan lassan szoktak keresztbe fordulni előttem, akkor, akkor biztos, hogy 3-4 másodpercet vesztenék ahhoz képest, mint én aktívan vezetném az autót. Szóval tudom, csak nem szoktak szerencsére előttem, hiszen keresztbe fordulni kamionnak vagy hát legalábbis eddig nem volt ilyen. Volt már egyébként, vagy nem kamion, de igen, végül is, ha belegondolok, autó már fordult előttem keresztbe. Ez egy izgalmas élmény lehet, nekem ez eddig kimaradt. Igyekszem nem megtapasztalni. Meg volt szarvas család is, akinek megcsúszik a patája, miközben átgaloppozik a hatos úton. Ú, uh, az rossz volt. A szarvas eleve egy nyugtalanító nagy állat. Igen, hát még az egész rokonság vele van. A totákának volt egyébként a múltkorában egy videója, egy új sorozatnak az első része, majd megkeresem, nem emlékszem a címére. Egy ilyen balesetet túlélő, és aztán helyszínélős rendőré váló csávó mutatgatott el a tútszakaszokat, ahol megmagyaráztatlanul sok baleset történik, és volt olyan, hogy nagyon jó minőségű aszfalt, egészen kis bukkanó, le van 60-as táblázva az egész, és akkor mutatja, hogy, hogyha abból az irányból jön, akkor ennek a fának szoktak neki menni, ha a másik irányból, akkor azon a mezőn landolnak. És hogy amúgy az útra nem lehet panasz, egészen egyszerűen ez egy ilyen konyar, Ezt nagyon sokan cseszik el. Itt azt hittem, hogy annak a mezőnek annak a mező, tulaj szerencsétlenebb ember azért tényleg nincsen. De aztán bejárták a következő faluba, és mutatták, hogy melyik az a ház, aminek kerítésén rendszeresen széptörük munkat autósok. <gül> és hogy apuszokat kimenni megnézni, és anyu csak akkor nincsen halott. <gül> Jaj, de drága. Ez ilyen igazi bukolikus idill. Hát amennyiben <gül> bukolikus idill, az néha kinő egy autó a kerítésből. Jöhetsz ja, anyjuk, élnek. <gül> Vagy már elszaladtak. Igen. Élnek, de sikit. <gül> Na de folytassuk a tartalmaknak a, a felsorolását, mert hogy volt a héten egy nagyon jó téma a mi, mi Telegramos csetünkön, amennyiben ö, Levente hallgatónk mutatta meg azt a kis ö, töltő bánatot, mondhatál hogy mihez volt, de nem emlékszem, ami elfüstölt, és ö, szerencsére csak zárlatot okozott, és csak lekapcsolt a ház nem pedig kigyulladt és felgyulladt a ház, ami egy jobb kimenet, vagy rosszabb kimenete lenne, akár onnan nézzük. És szóval megkérdeztem, hogy mi az amol, ami, ami alapján ő szűrne. Mit? Hát mindenféle töltő, töltő mondta, hogy nem az első gyulladás gyanús kínai tudsz kezébe jut, és hogy egészen, egészen borzasztó dolgok jönnek szembe, plusz egyébként vannak dolgok, amiket legendásan szeretnek elsporolni ezekből, például jó minőségű kondenzátorok. Mhm. Uh -huh és azt mondja, hogy az 500 milliamper feletti töltés nem szabad gagyira bízni. Műszeresen úgysem ellenőrzi otthon senki, és ő azt tudná mondani, hogy első körül, hogy legyen minden kapcsolós konnektorba dugva, és ami nem kell, az ne menjen legalább éjszaka, ne, amikor ki tudja gyújtani a házat, és mellette haszik az ember. Illetve, hogyha melegszik, ha zizeg, ha hangot ad, akkor, akkor tulajdonképpen nem annyira drága egy új töltő, mint amennyire költséges házat építeni. Az első javaslat azt szerintem nem életszerű, ez a mindig mindent kapcsoljunk le, az, abszolút, az az úgy élhetetlen lenne. A második az logikus, igen. Bármint amennyiben az első a kapcsolós dugaljak, a második meg a, ha hangja van, ha melegszik, akkor dobjuk ki. Illetve volt még az, hogy ő német boltokból rendel, és ez, ez, ez áll nem érti oda a német amazont, ez a mérnöki válasz része. Hát figyel kikapcsolhatósból meg az a az ilszaraknak a töltői. Azok, amiket ki lehet lődözni. De ha megnézem azt, hogy nekem mi van folyamatos jelleggel bedugva, nekem is egy csomó jószág. Ide-oda elszort Raspberry-nyomtató telefon telefontöltő, ez az amaz. Na hát ezt nem fogsz mindig este lefekvés öt neki állni körbe körbejárni és mindiget lekapcsolgatni. Nem, ám bátor, ha lenne egy okos izé, egy okos elosztó, vagy okos konnektor bánat, Hát maga a konnektor, a, fal, a fali kellene, hogy okos legyen. Vagy van a fali ajzat közé dugható, tudod, ilyen telefonnal kapcsol, kapcsolható okosító. Akkor azzal végül is már meg lehet csinálni, de ez megint egy ilyen, elkezdett skriptelni a lakást. Tehát képzni, hogy már így ragad le a szemed, és akkor így előveszed a telefonodat, és így a 13 okos konnektorodból így egyenként eldöntöd, hogy az most kell, vagy nem kell. Nem nyilván ilyenkor az ember igyekszik egy, egy áramkörre rakni azokat, amik nem kellnek, mert különben. Hát igen. Szóval, na, ez, ez szerintem így, ez, ez, ez így nem jó, ez inkább, ez tényleg úgy lenne jó, hogy a töltő, egyrészt a töltő ne ki, rohadt kínáljak, tessék rendes cuccokat gyártani, azért az tényleg elvárás lenne, hogy nem tudom, legyen elég vastag a drót mindegyikben, meg elég drága a kondi. Másrészt meg, meg hát talán az, hogy valahogy, vala, nem tudom, egyébként én azt nem értem, hogyha egy konnektor nem tudná azt érzékelni valahogy, hogy ő akarnak áramot felvenni, vagy sem? És hogyha nem akarnak, akkor lekapcsol. Akár egy ilyen mesterséges intelligenciás, nem kell nagyon bonyolult mesterséges intelligenciára gondolni, de hogy ugye nyilván más az áramfelvétele mondjuk egy állandóra bedugott telefontöltőnek akkor, amikor van rajta a telefon, meg amikor nincsen. És hogy idő után megtanulhatná, hogy ez, a, ez a van, ez meg a nincsen, és a nincsen, kikapcsolná. Jó, azt mondjuk nem tudom, azt, hogy venni észre, hogy akkor most meg bedugtam a telefonba. Igen, ez a kérdés, hogy akkor telefonnal felkapcsolod el a konnektornak a mesterséges intelligenciás kikapcsoló bánatját? Hát nem, hanem valahogy az a konnektor maradna egy ilyen valami nagyon-nagyon csökkentett üzemmódon, ami csak azt figyelné, hogy nem tudom, mit figyelne. változik -e az ellenállása valahol? Ez tudod, mit találtunk fel? A konnektort, ami már önmagában is áramot fogyaszt. <gül> <gül> igen, de cseré. Ne egyébként nem biztos, mert hogy igen, önmagában is áramot fogyaszt de nagyon keveset, és ezért viszont sokkal kevesebbet fogyaszt az ő készenléti állapota, mint a beledugott dolgoknak a készenléti állapota. És akkor végül is az a konnektor spórolna. Igen, igen, igen, igen, és beleraktunk még, még egy pontot, ahol elromolhat az egész. Hát jó, az igaz. De hát az egész életünk erről szól, hogy egyre újabb komplexitásokat teszünk az rendszerbe. Na, de ennél sokkal jobb megoldásunk nincsen, akinek van, az mindenképpen írja be egyrészt kommentbe. Másrészt meg akkor lehet ez a... Hát nem mondom, ezen héten mindenki menjen most azonnal a boltba és vásároljon tápegységeket, hiszen kimaradjon otthon a seggén, aki megteheti, és vigyázzatok magatokra amúgy is. De a gyanúsan zizegő és rendkívüli módon melegedő dolgok kihúzásának hete az jöhet. Eszembe jutott egy olyan okos konnektor kell, amiben van egy egyszerű hőmérő, Szenzor, meg egy füstérzékelő szenzor, és hogyha a ő beledugott tárgy, füstölni vagy melegedni, kezd akkor lekapcsol. Na? Meg valami mi hangot ki, mert hogyha esetleg kigyulladt volna közben a műanyagház, akkor hiába van lekapcsolva a konnektorod, az még ott csendesen ég. Ja, hát félve említem meg a kicsi beépített tűzoltó készüléket is minden konnektorban, de az talán túlzás lenne. Ú, uh, erre jut eszembe, el akartam neked újságolni, legalább két Google keresésembe került kaptam sajtó mint a héten a generali okos szenzortról, aminek most van a bevezetése a piacra. Különböző lakásbiztosításokhoz ezt adják ingyen, és azt ígérte ez a dolog, hogy, hogy hát ez mindent érzékel, úgyis, mint ha gyanúsan meleg van, ha gyanúsan hideg van, és hogyha folyik a víz. Na mondom, hát itt a mágia történik. Hát én a polcon tartom az eszközeimet. Hogyan lehet egy olyan szenzort csinálni, ami valahonnan a lakásban megmondja, hogy szökik a víz a falban? Hát úgyhogy nem ezt csinálja természetesen, ez lelő a gyorsan a poént, hanem, hanem a következő történik. Ezt az okos szenzort összebarátkoztat a telefonoddal, a felhővel, a minden mindenlófaszszal, majd pedig egy olyan helyre lakod, ahol szerinted vannak veszélye, hogy folyhat a víz. Tehát a fürdőszoba Fü Tehát a fürdőszoba padlóra lakod a kád alá, mondjuk az nem jó, mert akarják sikítani folyamatosan a telefonoddal, amikor pancs vagy a mosógép mellé, ahol elengedhet a vízcső, és akkor ott a sok víz, vagy nem tudom. Ö, ő az akkumulátorának köszönhetően csendesen vigyázza a világot, és hogyha egy milliméteres, vagy annál vastagabb vízzelfolyást érzékel, akkor az aljából kiálló kettő darab fémérzékelő között záródik az áramkör, és azt mondja, hogy ho, -ho! víz folyik. Ez nem egy nagyon bonyolult megoldás akkor, igen, de az okos szónak az ilyen leértékelését én nagyon régen láttam már. Hát, figyelj, okos, hiszen érzékel. Olyan, mintha a, a szeletelt parizert, azt okos parizernek neveznék. Hiszen nem állott egy tömbbe, mint a hülye. <gül> <gül> jó, de nem, nem jó, nem jó, nem tökéletes, hogyha az okos parizer szeletelt lenne, egyrészt, és másrészt Bluetooth-on kapcsolódni tudni egy telefonhoz, akkor okos parizer lenne. Jó, a os parizer, ezt adom egyébként. Hamarosan startupunkat el is indíthatjuk. Jaj, de jó lesz. Ennek marketelésem, hogy találjuk ki, mi csinál. Az okos Parizer? Hát mit kéne csinálnia? Kapcsolódik a telefonhoz. Hát de valami, valamiről kell alertet küldeni. Például a távolból beindíthatod a felszeletelődését, hogy már amikor érkezel haza, már a metron elindíthatod, hogy mire hazaérsz. Uh -huh. Igazi jó, frissen felszeletelt Parizer várjon. Miért csak azt meg tudjuk csinálni, hogyha két. Uh elektródába áramot vezetünk. Mérjük a két elektróda közti távolságot. Ezek közé rakjuk a parizer szeleteket. Akkor várhatóan a, a mért érték, ahogy kivesszük a szigetelő anyagot magyarul a parizert közül akkor az változik, ugye? Igen. Izgulok. Hogyha ezt beleszereljük egy olyan dologba, ahol az egyik elektróda csomagolás alján van a másik ötetején, akkor bluetooth le lehetne kérdezni azt, hogy nagyjából hányszeret parizer van a csomagolásban. Á, értelek. Tehát az elfogyott a Parizer. Ön elfogyás jelentő parizer csomagolás. Igen, igen, igen. Később majd esetleg, hogy még sokkal olcsóbb lesz a kamera meg az akkumulátor, akkor lehet a pöndördige már a széle és vagy le a közepe szenzor. <gül> az okos parizer, amiha ha elfogy, önmaga után rendeli saját magát. Ez jónak tűnik. Igen, igen, igen. Ezt, már, ezt viszont már nem is startuposítani, hanem egyenesen eladni az Amazonnak már most. Egyébként mondasz valamit, mert ezt digitálisan kéne megcsinálni igazán. Egy olyan. Előfizető szolgáltatást csinálnék én, mondjuk havi egy dollárt kellene csak érte adni, ami nagyon figyeli mindig, hogy lejárta a egy hónapos határidő, és hogyha igen, akkor újra előfizetne saját magára. Érted? Tehát egy olyan előfizetés, ami arra figyel, hogy az előfizetés ne járjon le. És mondjuk lehetne még, tehát ha két dollárt fizetsz, akkor már azt is figyelni, hogy a kártyahadatokban megadott év és hónap, tehát a lejárati idő, azt nem értük el. És hogyha esetleg lejárna a kártyád akkor szólna, hogy gyorsan változtassál kártyaadatot, különben nem tudom kifizetni saját magamat. Előfizetés ez a szervész, nagyon ügyes. Na, na, na. Jó van, de azért az okos parizer is izgalmas. Itt van a jövő, ebből is látszik az élelmiszeráruházakban, de nem csak ebből látszik. Én ma kaptam levelet a Tesco-ból, és abból is látszik, hogy itt van a jövő. Ezt én is megkaptam, felolvasom bőle a kedvenc mondatomat, ö, aztán majd értelmezhetjük is egyébként magát a sajtóközleményt, vagy ö, nem is fel a ügyfeleket megszólító levelet, de előtte ezt a mondatot ezt így hát mindenki mindenki vése szíve fölé ö, piros téntával. Március 4-től, amelyet ön Tesco online bevásárlás néven ismer, Tesco otthonról lett. Értelmes a mondat egyébként. <gül> Igen. Ezen én is meghagadtam, és újra elolvastam. De hosszan néztem, hogy ez bárhogy olyan rendezett sokkal jobb. Igen, igen. Már eleve, hogy egy szolgáltatást az, azt a nevet kapja, hogy Tesco otthonról. Értem, hogy ezt a Tesco from home-ot fordították, de könyörgem. <gül> ez nagy hülyeség. De nem ez a legnagyobb baj. Tehát ez az eleje a, a, a levélnek. Aztán van benne szintén talán a következő mondatok egyik, hogy de önnek nem kell agódnia a régi megszokott minőségben működik tovább szolgáltatásunk. Tehát így feltételezze a szöveg, hogy én azt olvasom, hogy új nevet kap a Tesco bevásárlás szolgáltatás, és egyből így elsápadok, egy kicsit remegni kezd a kezem, és azon gondolok, hogy úristen, úristen, holnaptól hogyan fogok bevásárolni? Hát új neve lett a Tesco bevásárlásnak. Szóval ez is egy kicsit megfeküdt a gyomromat, de aztán ugye azt magyarázzak el, hogy Ketté választották a dolgot, lett a Tesco otthonról, és a Tesco doboz. A kettő között az a különbség, hogy a Tesco otthonról, hát lényegében az a különbség, hogy a Tesco otthonrólban megrendel dolgokhoz biztosítanak terméket, ha általad megrendelt termék éppen nincs raktáron, ezért aztán nem is biztos, hogy annyiba fog kerülni a végösszeg, mint amennyit a net mutatott, és ezért akkor fogsz fizetni, amikor átveszed a terméket, mert akkor még ott variálhatsz, hogy ezt a hogy helyettesítő terméket nem kérem. Ez a Tesco otthonról A Tesco doboz még az jelenti, hogy amit megrendeltél, azt kapod meg, egy kicsit tovább tart, de cserébe fix az ár, meg már nem lehet ott vacakolni, hogyha ilyen típusú sört rendeltél, akkor ilyen típusú sört kapsz, és nem olyat. Oké, okay, fine. Nem mondom, hogy ez olyan Iszonyú fontosnak tűnik nekem, de úgy értem kb. jó, hogy van, aki nem szereti az egyiket, lehet, inkább használja a másikat. Ugye az is fontos, hogy az egyiket az csak a nagyobb városok környékén lehet használni a Tesco otthonról, ahol tehát összeválogatják neked a bevásárló listádat, és aztán e, okos, értelmes, intelligens emberek eldöntik, hogyha ilyen fajta parizert kértél, akkor talán az olyan fajta parizer is jó lesz. A doboz meg az egész ország területén működik. Az ebben az érdekes egyébként, hogy azt nem, arra nem hegyezték ki ezt a e, kiküldött levelet, hogy ez valójában arról szól, hogy egyrészt a Tesco otthonrólban ki lehet kapcsolni a figyelj csak a megrendelt, nem tudom én, Kilkenit helyet hoztunk nagy bajja igen, nem mégse. Ezt egy egyben le lehet tiltani annak, ki nem szereti, vagy aki, aki rendkívül hisz egyes márkák kapcsán, és nem akar, nem tudom, a helyet inni, egyáltalán az a cég még létezik. A másik pedig, hogy nagyon kibővítették a Tesco doboznak a a kínálatát. Mert ez korábban egy ilyen leszakadó térségekbe kiszállított dobozos dolog volt, tehát lehetett belerendelni egyfajta lisztet és kétfajta lajat KB, nem volt egy meggyőző termék. És most meg ehhez képest, mintha egy összeállítható izgalmasabb értelmezhető ételkiszállítással alakították volna át, ami egy tök izgalmas hír. Tehát ez a korona első évét lezárván a hát Teszkorított adáig, hogy, hogy országosan szállít ki egy viszonylag nagy terméklistára sok mindent. Na, ehelyett kaptuk ezt a Vackot. Elmondom, mik a problémáim nekem ezzel a dologgal. Egyrészt itt van mondjuk, hogy egy terméket ketté szelünk kétféle eh, igény kielégítésére, bár elég hasonlóak, de eh, azért egyik is kicsit másik, más tud meg másik és meg más is, mert kicsit máshonnan is el. És ehhez képest kap két olyan nevet, ami gyökeresen más jellegű név. Tehát nem Tesco doboz és Tesco szatyor lett a neve, hanem Tesco otthonról és Tesco doboz. Valahogy nekem ez így brandingileg végtelenül zavaros zűrös, bár elmondja, hogy melyik micsoda, hát jó nem, a Tesco otthonról elmondja, a Tesco doboz, figyelj, de nem is mondja el most, hogy belegondolok. Miért következne abból, hogy az otthonról, mind a kettőt otthonról csinálom, speciál mind a kettő jön, jönnem dobozban, és a különbség közöttük ugye az, hogy az egyiknél változhat az ár, mert van helyettesítő termék a másiknál meg nincs. Ezt nem fejezi ki ez a két név. De jó, ezen túlsiklom. Igen, hiszen ezt valószínűleg nem tudom, hogy fentről kapták ezt. Uh, Az szinten megvan a név, és valamiért honosítani kellett. Hát nehéz elképzelni, csak próbálom magyarázni. Hát mondjuk. De jó, oké, okay, ez még ezen ugorjunk túl, gondolok magamba kipróbálom, lekattintom a linket. Lekattintom a linket, következő URL fogad bevásárlás.desco.hu. Na mondok, akkor most ez még nincs, vagy biztos, hogy most kell kiválasztanom, hogy melyik. Ott van mindjárt egy link, vagy egy ilyen szerűség, hogy próbálja ki a Tesco otthonról, ami nagyon jó lesz, rá kattintok. Tudod, hol a vissz? Bevásárlás.tesco.hu. Hú, mondok, te várjál, itt elrontottak valamit. És egy idő után rájöttem, hogy az van, hogy be kell menni a bevásárlás.tesco.hu-ba, meg kell kezdeni a vásárlást, mindegy, hogy nem, nincs ilyen, hogy otthonról meg doboz, kezd meg a vásárlást, és akkor ahelyett, hogy odaérkeznél a termékekhez, megkérdezik, hogy melyiket kéred? Az osztonról vagy a dobozt? De ezt is úgy kérdezik, hogy, hogy van egy időpont foglaló box, aminek három füle van, a nem tudom, kiszállítás, a, az át, személyes átvétel, és Tesco doboz, azt ez a három. És akkor kiválasztasz magadnak egy időpontot, és akkor na, itt bekerülsz a ugyanabba a vásárlás fölödbe, tehát valójában nem termékek e, keletkeztek, hanem egy eligazodási mód az áru belül, ami továbbra is Tesco bevásárlás néven érhető el. Nagyon-nagyon-nagyon átgondolatlan, tehát a UX szempontjából ez a dolog egyes alá. Na jó, legyen egy kettes alá, de azért, mert végül is tényleg én is megértettem 10 perc után. Megkockáztatnám a hármast, mert a végén kihozzák a terméket. Mondom ezt a Tesco otthonról online bevásárlás szatyor című termékre, mert dobozt még az életben nem sikerült rendelnem, de eddig nem is jutott eszembe. Hogy kihozzák a terméket, az szerintem a UX-ben bizonyos értelemben másodlagos, mert a végén igen eljutunk oda, hogy megnyomom a rendelés véglegesítése gombot, és akkor egy új, akkor az már egy másik service design jobban leírható folyamat. De úgy értem, hogy sosem pattantam még le folyamat során arról, hogy na, elmentek ti, mind a fenébe rendelek inkább a kifliről. Aha. Hát nézd, igen, igaz. Végül is meg lehet rendelni a dolgokat, bár tehát manapság azért lefejleszteni egy úgynevezett webáruházat, ami már úgy értem, hogy csinálni egy olyan webáruházat, ahol a kedves igazodik, eligazodik, tulajdonképpen nem egy úttörő vállalkozás. Nem, bár ennél a méretnél azért izgalmas. De ennél a izgalmas lehetne, de pont a UX, tehát a felület, a felületen ez a világ legegyszerűbb dolga, ugyanis kategóriákból sorolt árucikkekről van szó, semmi más, tehát nincs semmi trükközés, érted? Nincsenek kuponok, nincsenek férfi vásárlók, meg női vásárlók, meg gyermekek vásárlók. Ez a világ legtriviálsebb webáruháza, érted? Az E-Magnál vagy az e hasonló, vagy akár még nagyobb árukészlettel, szerintem inkább talán hát legalábbis több áru kategóriával dolgozó webáruház van, aztán az is működik, ott is eljutok végül a termékig. Nincsenek vásárlói vélemények, meg értékelések, meg szóval itt semmi. Na, nem olyan bonyolult szerintem megcsinálni. Ott az lehet a különbség, vagy az, ami egyszerűbb esetleg, hogy ehhez persze tudni kéne számokat, hogy nem tudom, hogy hány, hány logisztikai központtal dolgozik egy elmag mondjuk Magyarországon, vagy egy, egy digitál én se tudom, de az a háttér, az az, be, az, tehát az, a, az, az back office, az, az a bevásárlói felületen mindegy. Csak a Tesco-nál nem mindegy, mert hogyha van, nem tudom én, majd kizárólag a Pécsi Tesco-ban van, akkor ha holnapi kiszállítással megrendeled te azt Budapesten, akkor az nem nagyon fog ide érni. Ja persze, de hát azt nem is lehet, mert meg kell, azt meg kell mondani, hogy melyik áruházból kéred a, legalábbis az otthonról -t mert ugye azt ott abban a hozzád közeli Tesco fogják kedves fiatalok összeválogatni. Ezért volt vicces, amikor az első lezárási hullám alatt tavaly tavasszal, én azt találtam ki, hogy majd én megyek hajnali négykor meg ötkor vásárolni. Úgy se lesz, hogy senki más. Hát azért nem így volt, mert tényleg nem volt szinte senki más. Ott voltam én, ott volt még egy őrült, aki felkelt hajnali ötkor, és 200 siserehad emberke, akik felalájárkáltak, és Á, most tekintettel válogatták össze a tegnapesti rendeléseket, vagy hát az, nem tudom mikor, amit ma kell kiszállítani. Na, szóval, hogy, hogy meg kell adni azt, hogy honnan rendelsz, és azt gyanítom, hogy meg kell adni a te címedet, és akkor az áruháznak ahhoz kell igazítani a kínálatot, tehát rá kell tenni a kínálatra egy olyan szűrőt, hogy elérhető logisztikai központban van-e belőle, vagy nincs. Igen, igen, igen, igen. De ez megint csak nem a, a felhasználói felületet érinti. Örülök, hogy túl vagyunk ezen, de igazándiból valószínűleg a maga a bevásárlás az működik, tök jól. Ez a levél, hát ezt nem sikerült jól megírni. Na. Szerintem a branding sem sikerült a termék branding, de a levél is hagy maga után kívánni valókat. Igen, ugyanakkor kifutottunk az idő, időnk, hát most már lassan kétharmadából. Akkor kezdjünk egy gyorsabban beszélni? Például kezdjünk egy gyorsabban beszélni. Fel is teszem neked nagyon gyorsan a kérdés, hogy akarsz-e te beszélni a blockchain-re töltött nagyon eredeti jépegekről, vagy engedjük el a fenébe az egészet. Nem, az. én azt szerettem, mert akarok beszélni. Eleve szeretném, hogyha feloldanánk a hárombetűs rövidítését ennek az izgalmas dolognak. Non-fungibilis tokenekről lesz szó, akkor... Mi az a fungibilis? Ö, frissen magyarítottam. Ö, meg nem mondom neked, hogy pontosan mit jelent a szó. Jó van, akkor akkor el, hogy mi ez az egész, én meg közben kiderítem, hogy mi az a fungible. Jó? Jó, bár én is elkezdtem megnyitni közben a stakit. De a következő történik. Kedves hallgatók, ti eddig biztos azt gondoltátok, hogy a digitális javakban az a nagyon jó, azt tartjuk előnyösnek, és az emberiség kulturális áttöréséhez való nagy hozzájárulásuk, hogy pofátlanul lehet őket másolni. Vannak szituációk, ahol ezt a korábbi kiépült iparágak nem szeretik, ha csináljuk, mert például ugyanígy lehet filmet másolni, meg zenét másolni, meg hasonlókat, amit régen a rendes emberek megvettek LP-n, és azt nem lehetett otthon a műhelyben, mármint egy lemezen. Nem lehetett, vilílen, nem lehetett csak úgy simán lemásolni. Bár egyébként kazettel lehet lettett játszani, nem menjünk ebbe bele. És ezt már a cd nél is próbálták megakadályozni, ami mégiscsak az analóg adat volt, de könnyű volt digitalizálni, hiszen egy digitális leolvasóval hallgattuk. De szóval ezeket nagy részt átugrottuk, és bár vannak olyan digitális jogkezelő megoldások, amik próbálják visszatartani a népségkatonaság kezéből különböző digitális javakat, de mivel az összes ilyen megoldás az azon alapszik, hogy odadunk az embernek egy titkosított adatot, egy titkosító algoritmust, és hozzávaló kulcsot, mert különben nem tudnál lejátszani a paraszt, amit Majd pedig azt várjuk tőle, hogy ezt a hármat, ezt csak az adott felhasználási feltételek közepette kombinálja, és sehol semmilyen más ö, megoldással ne nyissa ki a zárat, és ne vigye ki belőle az adatot, amiatt egyébként valószínűleg fizetett. Ellenben jött ez a csodálatos blockchain technológia, plusz ö, jöttek digitális művészek, plusz még az egészre ráépült, vagy az egészre ráépült, vagy összebarátkozott a közepesen gyanús műkincspiacsal, és feltalálták a jpeg meg MP4-et, meg hasonló fájlokat, amit egyedi művészeti termékként el lehet adni, hiszen egy. Ö, a tulajdonjogot regisztrálják a blockchainre, és akkor valaki azt mondhatja magára, hogy jó, lehet, hogy neked is megvan kisfloppin, amit tudom én, a six polna kápolna freskója, de nézd meg az Ethereum blockchain -en, az az enyémé, kifizettem érte 5 millió dollárt. És mivel ez alapvetően ö, rendkívüli módon alkalmas, hát nagy pénzek transferálására, mint a műkispiac, úgy általában, ö, befektetési célú felhasználása, pénzt mosni. Mi van még? Nagy, Nagyjából ezek szoktak lenni. Esetleg a művészet patronálására, bár az 5 millió dollár az soknak számít szerintem. Már egy munkáért. És annál egyébként most pont tegnap vagy tegnap előtt adtak el sokkal drágábban egy digitális kollázs. 69 darab millió dollárért. Szép. Az szép summa. Az már csinos. Igen. Ö, szóval, hogy rácuppant a művészeti piac, rácuppantak a blockchain emberek, rácuppantak a spekuláció, ez a spekuláció, ezt a dolgot hagytam ki. Tehát ez most nagyon megy ezzel NFT dolog. Ö, egészen a múlt heti adásig azt mondtuk volna, hogy Elon Musk, ö, nem kezdjük egészen máshogyan, feminista felütéssel. Egészen a múlt heti azt mondtuk volna, hogy Grimes, aki egyébként ö, zenész, grafikus, és mindezek mellett még Elon Musknak a felesége és gyermekének. Nagyon hülye nevű gyermekének az anyja is, bocsánat, de ez van. A legfrissebb gyermekének azt ne felejtsük el. Yep, igen. Más asszonyoktól van még, azt hiszem négy. Hát akkor elombazz ilyen a -e modell <gül> előtt. Igen. Mert még ezt is egyszerű megjegyezni, mint a nevét. Tényleg meg fogom nézni. Azt tudom, hogy X, meg A12 van benne, meg valami, amit Esnek ejtenek. <gül> igen. Szóval ő el, elszort mindenféle digitális műkincseket, mint egy 6 millió dollár értékben, de az, hogy ez a Beeple nevű azt hiszem, amerikai fickó, nem, brit fickó, tegnap eladta 69 millió dollárért az egyetlen darab alkotását, és ő már az elmúlt egy-két hónapban adott el drágán, de nem ennyire drágán dolgokat. Hát azzal ő lett ennek a, ennek a szemén dobnak a királya. Érdekes, én nagyon máshonnan dérkeztem meg ennek a dolognak az értékelésébe, vagy a, nem tudom, a rátekintésbe, hogy, hogy Mind az igaz, amit elmondtál. De amúgy meg a műkincspiac az ugye, hát végül is arról szól, ha eltekintünk a biznisz részétől, hogy egy művésznek, a műalkotásának az eredeti példánya, meg a másolati példányai között az a különbség, hogy az egyiket a művész festette, a másikat meg nem. És hogy ez valamiért, egyébként ezt nem pontosan értem, hogy miért, de valamiért az embereknek ez valamiféle jelentős többletértéket képvisel, hogy a művész saját kezű izébizéje. És ezt egy festménynél viszonylag könnyű bizonyítani, illetve egyébként nem tök nehéz bizonyítani, de arra már vannak kialakult technikák, mégis mégiscsak van egy fizikai példány belőle, ami valami módon vizsgálható. De például a fotósok, azok már nagyon régóta nyafognak azon, hogy amikor ők csinálnak egy jó fotót, az van olyan jó, mint amikor a, a, mindegy, egy modern festő összefrecsköli a vásznat mindenféle tintákkal, és hogy el, ennek jelenére és az ő fotóik, azok, azok nem érnek el akkora leütési árakat, vagy nem kapnak akkora értékelést, mert hogy azok nem ecsettel készültek vászonra, és aztán a digitális fényképezés korában ez még bonyolultabbá vált. Na most ehhez képest pedig akkor itt lett egy megoldás, ami egyébként szerintem viszonylag elegáns technikai, sőt, logikai és technikai megoldással védi, a digitális műalkotásoknak az eredeti példányat, hogyha legalábbis jelöli azt. És aztán, hogy azért valakik hajlandók fizetni sok pénzt, azt mert nem tartom furábbnak egyébként, mint, egy, mint hogy egy eredeti festményért fizet valaki sok pénzt, vagy egy eredeti számítógépes grafikáért. Ö, akkor legyen itt két zárójel, Az egyik, hogy a romantika hozta be ezt a, az eredetiség felfogást, ami alapján most is dolgozunk. Mhm. Uh -huh és egészen addig, ha nem is a kutyát nem érdekelte, de nem volt lényeges a szerzőség. Uh -huh. Ez a legjobban ott figyelhető meg, hogy, hogy például ez vezetett részben a tömegturizmus egyik részének a kialakulásához. Mert hogy mielőtt ez széles körben elterjedt volna, azelőtt a világ összes nagy múzeumában meg lehetett nézni a világ összes fontos szobrát úgynevezett gipszmás alatban. Ez amennyiben, ezéről 10 centiről nem mondod meg valamiről, hogy márvány, akkor nem fog neked feltűnni, hogy alatt. viszonylag jó minőség művészek álltak készített másolatok, és egy lemész a sarki Múzeumb, és ott van a Dávid szobra. Ö, aztán egy idő után ez gázzá vált, hiszen nem az eredeti, hanem csak a másolat. És most már el kell utazni oda, ahol van a szobar, és ott nézed meg. Ö, van pár ellenálló múzeum egyébként, ahol, ahol ilyen gizmás alattárakat lehet látogatni. Ö, a londoni Victorine and találkoztam egy gizmás alatt Dáviddal, azért a Dáviddel például példáulózok. És egyébként valahol a Magyar Nemzeti Múzeumnak is van egy nagyobb másolatára, viszont talán nem látogatható. De ez önmagában egy ilyen izgalmas dolog, hogy, hogy mit gondolunk az eredetiségről. A digitáliában meg pláne izgalmas, mert ha, ha a estőne, festőnek az ecsetvonásait szeretnénk megnézni, arra a Google-nek azért volt az art projektje, ahol beüldületesen nagy felbontásba befotózták a híres, híres festményeket, úgyhogy még a repedéseket is lehet látni a festményben. Nem tudom, de nem is értek hozzád, ez, ez, kezeljük azért erős fenntartásokkal, hogy a festményben való, vagy festékben való repedések látásától teljesebben fogadom ebbe azt a művet. Nekem van egy tippem, szerintem nem, de hm, sőt, valahogy értem azt, tehát, jó, én értem azt, hogy amikor odállok egy eredeti festmény elé, akkor, akkor valami misztikus dolog azért történik ott, és hogy akinek van antennája az efféle misztikus dolgokra, az az ezt veszi, akinek nincs, az nem veszi. Azt hiszem nekem nincs. Na de akkor meg kell válaszolni azt, hogy mi a különbség a festmény és a fotó között, hiszen hiszen a fotónál nincs az a fajta eredetiség, ami egy festménynél van. Hát olyan értelemben van, hogy a festménynél sem az eredetiség, az csak annyi, hogy ezt az a kész festette, oda tudjuk hozzá képzelni a festőt, tehát van valami személyes kapcsolódás, és ilyen értelemben nem, nincs nagy különbség, mert a fotót meg az a fotós fotózta és ez az a fotó, amit tényleg arra negatívra kattintott rá. Én nem nagyon tudok ezzel mit kezdeni, tehát most fogadatlan prókátor vagyok, mert, mert én, nem, tehát én nem érzem ezt a fajta misztikumot soha. Nem, nem, nem, nem tudom, hogy miért lenne az menőbb. Például van művészettörténész, hajrom, aki szerint a, a reprodukciók használata az maga a főbűn, az ősbűn mármint, hogy reprodukciókat tenni a faladra. Másik művészet történet, barátom szerint meg az tök jó ötlet, hogy az ember oda teszi a nagyművészek nagy művét a saját falára, anélkül, hogy eladná érte a fél országot. És én is nagyon ennek a pártján állok, hogy az tök jó, hogyha van itthon nagyművészet, és ez nem attól nagyművészet, mert festette az a fickó azzal a kézzel arra az ecsetel, arra a vászonra, hanem a kép a kép, ami, ami fontos. De én vagyok az az őrült, tudod, aki a könyv szagától is megbolondul, és én kizárólag ebben olvasok, mert nekem nem fontos, hogy beleszagoljak a kötetbe, a papírkötetbe, sőt, kicsit kevésbé szeretem tartani, mint a telefonomat, mert ráadásul én a telefonomon olvasok. Szóval én más megáltalkodottságokra is képes lehetek és azért nem értem, mi fontos az eredetiben, de azt értem, hogy ha már az eredetiségnek van egy ára, akkor azt érdemes ezt a lehetőséget megadni a digitális alkotásoknak is. Ez most megtörtént, ugyanakkor meg azt a fajta szűkösséget, ami a fizikai javakra inherensen jellemző, hiszen a művész x darab festeni egy élet alatt. Azt most visszavezettük, vagy átvezettük a digitális javaknak a területére, is, mindezt úgy egyébként, hogy a képzőművészetben korábban már feltalálták azt, hogy hát de vannak dolgok, amik reprodukálhatóak. Hát ha, ha veszel egy részkarcot, annak az aljára, ha aláírt például, akkor rá szokott lenni írva, hogy művész, műve, hányas sorozatból hanyadik darab. Hát igen, de azért aztán kevesebbet is fizetsz. Nekem például egyetlen eredeti monalizám sincsen itthon, ellenben meg, tudom én, egy groszarnoldom az van, amire rá van írva, hogy tudom én hányadik példány nekem is inkább van egyébként Gustavo Duarteim a falon, mint, mint Manalizából eredetim. Hú... Bonyolult ez egyébként. A másik meg, hogy a piacnak én attól tartok, de ez meg az én, én balról érkező nihilizmusom persze, hogy sokkal nagyobb része a spekuláció, mint a hát vagy a művészeknek a patronálása, vagy mint a művészet úgy általában. De, meséltem neked valaha a kedvenc múzeumomról? Biztos meséltél már róla, de nem emlékszem most, hogy Több, több kedvenc múzeumon van, Na, ez, az. Ez, ez, ez, a, ez az, ahol <gül> még nem jártam, de nagyon szívesen járnék. Van egy múzeum, ahol a biztosítók által kárként leírt műkincseket tárolják, amelyek után már kifizették a kártérítést. Ennek megfelelően azok a művek tulajdonképpen már semmit nem érnek, és van, mit tudom én, szakadt festmény meg összetört Jeff Koons balonkutya, meg ilyesmik, és ezeket ott meg lehet tapogatni, azt meg egy gyerekek, ez, ez itt tök uh -huh. Mivel az a pénzügyi konstrukció, ami szerint ennek a dolognak értéke van, az lezáratott, ezért ott azt a, nem tudom én, híres festő művét meg lehet tapogatni, mert hiszen nincsen értéke. Habár eredeti. Habár eredeti, igen, és ez egy óriási egy trollság, de már a helynek a létezése is. Ez szerintem tökéletesen és precízen elmond mindent a műkincs értékelésről az eredetiknek az áráról, hát persze. Ez tökre mutatja, hogy az egész egy annyira egy ilyen konstruált valami, annyira nem ahhoz van kötve, hogy kinek a kezével festették ezt a képet. Illetve, hogy a hanyadik darab formalimbáztatott váz, cápa számít eredetének, ugye? Igen, <gül> igen. Hiszen azt a cápát egyszer cserélni kellett már ott a vízben. Így van. Igen. Ugye, hogy érdekes volt beszélni egy kicsit az NFT-kről, amik egyébként a non-fungible fungible tokens, és a fungible az a helyettesíthető, tehát a nem helyettesíthető tokenek. Ezzel vannak védve a digitális műalkotások. De bocsánat, nem maradjon így, nem védve vannak ezzel, hanem jelölve, vagy az eredetiség igazolása van meg hozzá. Igen, hiszen a gépeket az továbbra is mindenki letölti, tehát be, nyilván befújjuk linken az adás majd a 69 millió forintos dolláros gépeket. Hogy mindenki megtekintse az ő szemét, szemével, és ezzel, hát nem tudom, hogy tisztuljon a világképe. Igen, de csak egy embernek lesz meg az eredeti. Szerintem technikai értelemben ez szép, általában is a blockchain szép dolog. Ha engem kérdezel? Nagyon nem értünk egyet, majd ha egyszer elkezd kevesebbet fogyasztani, mint egy kisebb dél-amerikai állam, akkor... Az igaz, hogy drága dolog, egy kicsit a bányászata, de tisztán mondjuk matematikailag nagyon szeretem a gondolatát. Igen, az a matek része meg az ötlet része az nagyon szép, de egy kb, kb. az a gesztus, mint, mint hogy kiírné műholdképre azt, hogy szeretlek, de úgy, hogy közben a betűket azt az esőerdőből égetett kilánkszóróval. <gül> ez igazán plastikus kép volt és nagyon szép is, igen valami ilyesmi a blockchain talán az ötlet NFT-ben megvásárolható, csak ne csináljatok meg az Isten szerelmére <gül> van azoknak a szegény atlakóknak elég bajuk nélkülünk is igen no, hát ö, szerintem itt lényegében végére értünk az adásnak remek, remek dolgokat dobunk ismét ki de ha csak nem akarsz beszélni a feri olyan régen volt telefon. Hát az, az lényegében két szót ér meg a feri telefon, amennyiben az Oppo-nak megjelent, ez egy kínai, népszerű kínai márka, az Oppo-nak megjelent az új flagshipje Find X3 Pro-nak hívják, és van benne egy mikroszkóp is. Pontosabban a, a szigeten van egy kétszeres most meg egy, meg egy nagylátós, optika. Meg van egy 66-szoros nagyítást csinálni képes lencse, és akkor lehet vele mikroszkópolni. Na, ennyit tud. Igen, már annyi juk van a hátulján, hogy öröm nézni. Redes az egészet berakták egyébként az egyik sarkába a telefonnak, amihez felfelé ilyen kis skatepark uh, ugrató alakú sziget oldalak kamerasziget vannak. Kamerasziget oldalak vannak. Nagyon izgalmasan néz ki bange -en. Igen, nem ez a világ legszebb telefonja, de cserébe van benne mikroszkóp. hát Ja, hát kipróbálnám. Szívesen mikroszkópoznék vele. Az amúgy igen, már, már a makrolencse is egy nagyon jó játék, bár az én telefonomban egy borzasztóan szar makrolencse van, de játszani jó vele. Így van. Szóval legfeljebb ennyit érdemes a feri telefonról mondani. Azért feri, te, feri telefon, gondolom azért el annak, mert én szoktam szeretni az ilyen mm, egyéb funkciójú telefonkütyüket. Úgy általában végre valami történt a mobiltelefonos fotózás kellősűrű erdejében. Igen, igen, egyébként most, ha jobban belegondolok, azért a mobil piacon semmi letaglózó nagy izgalom és újdonság nem történik, vagy legalábbis nem tudnék felidézni egyetlen izgalmas hírt sem. Úgyhogy nincs, nincs erről mit beszélni, azért is nem szoktunk róla. Nem baj, cserébe ott van a augmentált, tehát kiterjesztett valóság szemüvegek, meg a VR szemüvegek világa. Meg a kékfényszűrös monitor szemüvegek világ, na jó, azt még elmondhatod, egyefene. Az jó. Ó, azt annyira nem akartam, azt meghagyjuk jövőadásra, mint ahogy a bajusztrekkeres uh, AR szemüveget is. Jó, na jól van. Akkor ezeket a jövő adásban mondjuk el. Most pedig uh, kívánunk mindenmentes jó éjszakát. Igen, igen, igen, igen. Nagyon vigyázzatok magatokra, kedves hallgatók. Uh, inkább gyertek csetelni a Telegramra, vagy nézzetek Netflixet, vagy... Uh akármi is, nincsem, hogy hódoljatok kedvenc szórakozástoknak az idegen nyugdíjas nénik megnyalásának az utcán, hiszen az veszélyes. Nem, az most egyre kevésbé már idegen al. nyugdíjas nénik már be vannak oltva. Hát szó-szó, állítólag húsvitra be lesz mindenki. Tekintve, hogy ahogy az ígéretek inflálódnak, azért nekem még vannak fenntartásaim. Hú, én már nagyon szeretném. Úgynevezett hiszem, ha látom. Jó, hát akkor oltás, oltásban dús következő napokat kívánunk minden kedves hallgatónak. Úgy. Sziasztok. Sziasztok.